24. A királyi család tagjaként mindig is azt tanították neked, hogy tarts egy pufferzónát közted és a teremtés többi része között. Még ha tömegben dolgoztál is, mindig diszkrét távolságot tartottál magad és ők között. A távolság tartása helyes volt, a távolság biztonságos volt, a távolság a túlélést jelentette. A távolságtartás a királyi lét alapvető része volt, nem kevésbé, mint az erkélyen állni, integetni a Buckingham palota előtti tömegnek, a családoddal körülvéve. Természetesen a családhoz is távolság tartozott. Nem számít, mennyire szeretsz valakit, soha nem tudod átlépni azt a szakadékot, mondjuk uralkodó és gyermeke között, vagy az örökös és a pócék között, fizikailag, de érzelmileg is. Nem csak Vili rendelete volt az, hogy teret kell adni neki. Az idősebb generáció szinte zéró toleranciával tiltott minden testi érintkezést. Nincs ölelés, nincs puszi, nincs simogatás. Néha-néha talán egy könnyed arccsont érintés, különleges alkalmakkor. De Afrikára ez nem vonatkozott. Afrikában a távolság feloldódott. Minden lény szabadon keveredett. Csak az oroszlány járkált felemelt fejjel, csak az elefántnak volt császári járása, és még ők sem voltak teljesen távolságtartóak. Naponta elvegyültek az alatvalóik között. Nem volt más választásuk. Igen, volt ragadozó és zsákmány, az élet lehetett csúnya, kegyetlen és rövid, de az én kamasz szememben mindez desztilál demokráciának tűnt. Utópia. És akkor még nem is számoltam a medveöleléseket és a pacsizást, a nyomkövetők és a vezetők részéről. Másrészt talán nem is az élőlények puszta közelsége volt az, amit szerettem. Talán az elképesztő számuk volt az. Néhány óra alatt a szárasság, a sterilitás, a halál helyéről a termékenységtől hemzsegő vizes élőhelyre kerültem. Talán ez volt, amire a legjobban vágytam. Az élet. Talán ez volt az igazi csoda, amit 1999 áprilisában az Okavangóban találtam. Azt hiszem, egész héten egyszer sem pislogtam. Azt hiszem, még alvás közben sem hagytam abba a vigyorgást. Ha visszarepülhettem volna a júrakorba, akkor sem tudtam volna jobban elámulni, és nem csak a tírek szekejtettek rabul. A legapróbb teremtményeket is imádtam, és a madarakat. Adinak köszönhetően aki egyértelműen a legügyesebb vezető volt a csoportunkban, kezdtem felismerni a csukjáskesejüket, a marha hajcsárokat, a déli kármin méhevő méhészeket, az afrikai halassasokat repülés közben. Még a bogarak is lenyűgözőek voltak. Adi megtanította arra, hogy valóban lássam őket. Nézz lefelé, mondta, figyeld meg a különböző bogárfajokat, csodáld meg a lárvák szépségét. Értékeljük a barok építészetét is, az embereken kívül minden állat által épített legmagasabb építményekét. Annyi mindent kell tudni, Harry, értékelni. Rendben, Adi. Akárhányszor elmentem vele vándorútra, akárhányszor egy friss kukacoktól vagy vadkutyáktól hemzsegő tetemre bukkantunk, akárhányszor egy elefántrágya hegyekre bukkantunk, amelyből olyan gombák nőttek, mint az Artful Dodger cilinderje, Adi sohasem borzongott. Az körforgása herri. Adi szerint a köztünk lévő állatok közül a legfenségesebb a víz volt. Az okavangó csak egy újabb lény volt számára. Gyermekkorában végig sétált rajta az apjával, és csak hálózsákot vittek magukkal. Ismerte az okavangót vangót kívülbelül, és valami olyasmit érzett iránta, mint egy romantikus szerelem. Felszíne pórus nélküli arc volt, amelyet gyakran simogatott meg könnyedén, de egyfajta józan félelmet is érzett a folyó iránt. Tiszteletet. A belseje a halál, mondta. Éhes krokodilok, rossz indulatú vizilovak mind ott voltak lent a sötétben, és csak arra vártak, hogy elcsusszon az ember. A vizilovak évente 500 embert töltek meg, Adi ezt újra és újra a fejembe verte, és ennyi évvel később még mindig hallom őt. Soha nem menj a sötét vízbe, Harry. Egyik este a tűz körül az összes vezető és nyomkereső a folyóról beszélgetett. Történeteket meséltek arról, hogyan lovagoltak rajta, hogyan úsztak benne, hogyan csónakáztak rajta, hogyan féltek tőle, mindenki egymást túl kiabálva beszélt. Aznap este mindenfélét hallottam a folyóról, a folyó misztikumát, a folyó szentségét, a folyó furcsaságát. Ha már a furcsaságról beszélünk, a marihuana szaga szállt a levegőben. A történetek egyre hangosabbak, ostobábbak lettek. Megkérdeztem, hogy kipróbálhatom-e. Mindenki röhögött. Húzzatok el, kopjatok le. Vili elborzadva nézett rám, de én nem hátráltam meg. Arra hivatkoztam, hogy már tapasztalt volt a metéren. Az arcok rám fordultak. Tényleg? Henners, és én nemrég két hatos csomag, Smirnofajst csíptünk el, és ittunk belőle, amíg el nem ájultunk. Dicsekedtem. Ráadásul Tígy mindig engedett egy kortyot a flaskájából a lesifotózások alkalmával. Szlógyin nélkül sohasem tett egy lépést sem. Úgy gondoltam, jobb, ha nem mondom el a tapasztalataim teljes skáláját. A felnőttek ravasz pillantásokat váltottak egymással. Az egyik megvonta a vállát, sodort egy új jointot és átadta nekem. Beleszívtam, köhögtem, öklendeztem. Az afrikai fű sokkal durvább volt, mint az étoni fű, és a mámor is kisebb volt, de legalább férfi voltam. Nem, még mindig kisbaba voltam. A gyóin csak friss bazsalikon volt, egy kis mocskos sodorpapírba csomagolva.